Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vassalatu vassalamu ala eşrafil enbiya Və seyyidil mürsalin amma abad Rabb-i şrahli, sabri ve yessirli amri Vahlu lüqdetun millisani yafqahu qavli amma abad Demək, qardaşlar, qalmışdır Heyanı bitirdik də Heya qutardı Ve şeyh getirir ki Günahların həmçinin acıqibətindəndir ki anna ha tistədəni siyanullah və, və günahlar səbəb olur ki Allah Subhanahu taala öz qulunu unutur, qulu tərk edir. Və tahliyatu tahliyatu və beyn nafsi və şeytanih və Allah Subhanahu taala nə Allah Subhanahu öz qulunu unutmaq nə deməkdir? Yəni Allah Subhanahu taala öz yardımından ondan çəkir, onu xatırlanmır. Və onu öz nəfsi şeytanın öhdəsinə həvalə edir. Və xunətə hələkul ləzi ilə yurcə məhünəcə Və bu da elə bir qafıdır ki, burdan girən insanlar çox az-az geri qaydır Və ya elə bir həlakıdır ki, oradan, elə bir xəstəlidir ki, oradan sağılmaq çox çətindir. Və Allahu ta'alə ya eyyuhəlləzini əmən uttəqullah Allah subhanətə Allah həşil suresinin 19 cu ayısında buyurur ki, Ey iman gətirənlər Allahdan qorxun, hər kəs sabahı üçün nə işlədiyinə baxsın. Wataqullah və Allahdan qorxun. İnnallaha xabirubima ta'amurun. Allah Sübhana və Taala elədiklərinizdən xəbərdardır, bilir. Və Allah Sübhana və Taala'nı unudan kimsələrdən olmayın. Və əməllər günahlar elə bir ki, dedi ki, nəyə görə gəlir? Əməlinin növünə görə gəlir də. Bəlaalar günahlara, günahların növünə görə gəlir. Və Allah Subhanahu da bunların öz əlediklərinin növündən bunları cəza olaraq buyurur ki, "Fəənsahum Allah Subhanahu da onlar Allah Subhanahu taala üçün məs Allah Subhanahu taala onları özlərinin özlərini unutdurdu. Ulaiykumul fasiqun və məs kimsələrdir fasiq olan kimsələrdir. Demək ayədə keçir ki, Allah Subhanahu taala təqvallı olma, Allahdan qorxmağa əmr eləyir və nəhə an yeteşebbeh ibadahu'l mu'minin bima nesiya bitərk təqvahu və Allah subhanahu təala o qulları oxşamağı möminlərdən çəkindirir ki o qullar elə bir ki təqvanı tərk etməklə Allah subhanahu təalanı unutmuş insanlardan oldular və axbara ennahu aqibun man təraka təqva və Allah xəbər verir ki təqvanı tərk edən hər bir insanı Allah subhanahu təala İl cav verəcək, əsaf verəcək. Bu əsap da nədir? Bi an -ən, ansahu nəfsuhu. Və əsap da ki o insanın özünün özünü unutmasıdır. Ey ansahu məsalihuhu. Hə. Yəni insan özünü özünü unutmağın etməyidir. Öz özünü unutmağın nə etməyidir. Nəfsinin elə bir ki xeyr qaplarından insan xeyr qaplarını unutmaq. Özünə fayda verən işləri unutmaq. İstər dünyavi məsələlərdə, istər axirət məsələlərdə insanın artıq nə olur? Özünə fayda verəcək yolları unutur. Wa may yunji hamin yani Allahın əzabından onu qurtaran amilləri unutmaq. Wa may yujbi lahu hayat al-abadiyya, yani əbədi həyatı ona bəxş edən yolları unutmaq. Wa kemal al-ladati wa sururiha və o həyat ki, insan ondan kamil ləzzət alır, <coughs> niyəmlər rəzdadır, onları unutmaq, ora gedən aparan yolları unutmaq. Fa ansa Allahu zalika kullu jazaan liman Və Allah subhanahu wa bütün bunları Nə Ona Allah subhanətə halə unutturduğuna görə, cəza olaraq Allah subhanətə halə onu unutturur. Və qad <cooperPs> aqfələlləhu qalbəhə əndikrihi və qiyyəm bi əmrihi fətərəl-əsi mühmilən li məsali nəfsi müdəyyənləhə və sən də istər istəməz Allahdan uzaqlaşan, Allah subhanətə halə unudan dini unudan kimsəni görsən ki, o insan istər istəməz öz elə bir ki, xeyr işlərini də unutmuş vəza eləmiş olur. Və qad allahu qəlbə anındı ki, və bəs Allah subhanət halda onun qəlbini bağlayır belə işlər üçün, vəddə və hava və kənə əmrə furuta və insan da getdikcədiyi havasına tabi olur. İstəyir yatmaqla, istəyir vaxtını boş-boş şeylərlə keçirtmək və belə ə, işlər səbəb olur ki, insan xeyr yollarını unutsun. <coughs> və qad infatarat aleyh-i məsalih-i dünyə və, və bütün onun eləbi ki, dünyada və axirətdə onun yəni islaha aparan işləri hamısı bir-birinə qarşı, qarışıq olur. Vaqad farrota fi saadeti abediya. görə ki, bu insan elə bil ki, əbədi saadəti aparan yolda işlərini qarışdırdı. Vasiṭəb dənə istər dələ biha və o insan elə bil ki, ən lazımsız bir şey, ən önəmli bir şeyə ləzzətə dəyişmiş olur. Inna sahabəd, və innamə hiya sahəbət bu da deyir, bu ləzzətlər də nədir? Yay buludlarıdır. bu ləzzətlər də deyir, yay buludlarıdır və ya deyir, insanın tez-tez ayıldığı yuxulardır və heç bir insan e, yaraşmaz ki, nə yay buludlarının altında özünə məskən qursun, nə də ki müvəqqəti kölgələrin altında özünə Quursun, e, məsgən qursun. Çünki bunlar çıxıb gedən şeylərdir. Məsələn, bir insan yoldan keçəndə gəlir, səhər-səhərdi, yolda bir ağac var, kölgesi düşürür. Deyir, mən yerimi burada qurum, çadırımı, burada kölge düşməyəcək. Amma o insan fikirləşməlidir ki, günəş ortaya da gələcək, o tərəfə də gedəcək, onda nə inəcək? Hə? Ona görə insan özünə elə bir yer seçməlidir ki, o biraz uzun olsun. Və həmçinin insana yaraşmaz ki, Yəni insan e, Alimlər misal gətirir Bu misalı biraz azda elə bir ki Nasirləşdik Məsələn insan əgərdi insanın dünya həyatına gəlşi nəyə bənsəyir Elə bir ki sənə bir Yəni kvartirant ev verirlər Aynı də. O insan deyir dünyadan ayrılmayacaq kimi Yəni əlləri ilə yapışan insanın misalı deyir O kvartirant tutduğu evi alır Məsələn meybil döşüyür içində Bütün hər bir şeyin düzəldir Amma ki albuki orada insan 5-6 ay, ay qalacaq Yəni, o insan, ağlı insan heç vaxt elə bir şey eləməz. Yəni, yəni müvəqqəti qaldığı bir yer üçün həddən artıq, yəni, xərc tökməz. Və insanların da dünya həyatı buna bənziyir. Hər bir insan bilməli ki, dünyada nədir? Hə? hə kvartirantdır. İnşallah hə, çıxıb gedəcək, yəni. Ona görə yəni, həddən artıq çox ifrata varmamağa çalışmalıdır. Və şeyx burada bir dənə şeyir gətirir. Əhləmin növ min Kəzəllə zəəilə bu, yəni belə, belə şeylər, insan aldadılan amillər. Onlar deyir, gözəl yuxulara və yaxud keçib gedən kölgələrə bənzəyir, amma ağıllı insan heç vaxt həyatını onların üzərində qurmaz, bunlara aldanmaz. Wa aḍamul Və bunun da ən acı əqibətindən dedi ki, bu mövzunun əvvəlində Allah subhantala qula özünü unutturur və ihmalhü ləhə və Allah subhantala onu ihmal edir və idəətə haddəhə və nasibəhə min Allah və Allah olan onun payı, səadət payda etir və beyyuhəllədi bil qabını vəlhəvanı vələxbəsə təmən və insan bu dəyərli bir şeyi <coughs> dəyərsiz bir şeylə dəyişir yəni insan Allah subhantala ondan da artıq elə bir şey itilmiş olur ki Onsuz yaşamaq və onsuz saadet mümkün deyil. Aydındır? De. Necə ki Allah Sübhana Teala deyir, yəni insan elə bir şey itirmiş olur ki, la ibadə lehu minhu. Toya şeyen la ibadə bir şey itirmiş olur ki, onun əvəzin heç vaxt başqa yerdən tapa bilmir. Və <coughs> deyir, Allah Sübhana Teala sonra bir də şairin bəndini gətirir. Min kulli şeyin izə tayə ta'ibə vəm aminəllahi indiyata ayvadun. Əgər hər bir şey həyatda itirsən, onu əvəz eləyən bir şey var. Ayındə. Amma insan Allah Subhanahu taala itirsə, amma onu əvəz eləyən başqa bir şey yoxdur. Allah Subhanahu taala yu'awwidu Allah Subhanahu taala özündən başqa hər şeyə əvəz eləyən insan üçün. Ayındə. Allah Subhanahu taala hər şeyə əvəz eləyir, amma həyatda hər şey, nədir? Allah Subhanahu əvəz eləmir. Va huwa yughni 'an kulli shay' şey, Allah subhanahu wa hər şey yetir. Va la yughni 'anhu shay' şey. amma her bir şey Allah subhanahu wa yetmir. Wa ya'ni min kulli shay' Allah subhanahu wa taala her şeye məna amma hər şey toplansa Allah subhanahu wa taala'nın iradəsinə məna bilməz, istəyinə məna ola bilməz. Va la yughni 'anhu shay' və kifli və yastagni al-'abd Həzə oşanı nə isə şeyx gətirir ki, burada və həqiqətən də insan Yəni belə bir böyük bir neməti, belə bir əbədi, o şey ki, hər şeyi əvəz eləyir, hər şeyi o əvəz eləmir. Belə bir şey fani, dəyərsiz bir şey dəyişmək, doğrudan da deyir, ancaq və ancaq nədir? Allah deyə o insana deyə hidayət versin. Yaxşı. Sonra şeyx gətirir ki, "Vamin uqubati annaha, tuk annaha tukhrij al-abd min da'irati al-ihsan wa Həmçində günahların ancaq aqibətindəndir ki Günahlar insanı Ehsan dairəsindən çıxardır Aydın də Ehsan dairəsi birinci gəlir Sonra iman dairəsi gəlir Aydın də qardaşlar İman da 6 şərt içində Sonra da İslam dairəsi gəlir Daha böyükdür Ondan sonra da küfür dairəsi gəlir Aydınlə, Neçə dənə dairə oldu? 3 hə? dənə dairə oldu 4 dənə söz oldu Ama gördüyü ilk 2-dən sonra daha günah yoxdur da, dairə qoymaq ehtiyacı yoxdur. Am o tərəfə daha hansı dairə qoyaq? Yaxşı. Deyək ki, "Fe innal ihsan izabashar al-qalb manahu min al-maasi" adlı bir insana qəlbinə deyə ehsan hissləri girərsə, ehsan da nədir? Allah Subhanahu taalanı yox, o lüğəti mənası. Allah Subhanahu taalanı görür imiş kimi Allah Subhanahu taalaya ibadət etməyə, bu ən yüksək dərəcədir. Fe insan qəlbinə bu hisslər girərsə, Artıq o insanın qalbi günah işləməyə günah etə bilməz. Yəni bu hisslər insanı günah işləməkdən uzaqlaşdırar. Və innemən abadallahi ta'ala u yarah lam yakun dalike illa istilal li zikrihi və məhabbəti və xov və və alə qalbi. Yəni şeyx gətirir ki, kim Allah Subhanahu belə ibadət eləyirsə, bu şəkildə ibadət eləyirsə, istər istəməz belə bir ibadətin insanın həyatında səmərəsi olacaq. Və o səmərə də <coughs> İhsan, səmərəsi də Allah Subhanahu al-sevmə, qorxmaq, Allah Subhanahu ümid bəsləmək. İnsanın qəlbində belə izlər buraxacaq. Və bihaythu yasıru dəlik yəhilu beynehu beyne və, və ihsan beynə hissə insanın qəlbində günah istəyini öldürür. Fadlan al mua Və şək yox ki, əgər iradəni öldürürsə, dedi ki, fel nədən sonra gəlir? İradədən sonra gəlir də Düz deyir, birinci vəsvesə gəlir, düşüncələr gəlir, iradə gəlir Sonra axırda feyn gəlir İradə bunlardan qat-qat qabağdır Əgər iradəni öldürürsə ehsan Nədir? Şək yox ki, şeyli də öldürəcək Fə izə xarəcə min dairətil əhsən Fətəh sohbəti və rufqatı lxatsa Və işihumul həni Və na'imu təm Və İnsan ehsan dairəsindən çıxanda Artıq Allah-u Fatalanın Ona olan xüsusi hör Xüsusi müdafiəsi, xüsusi himayəsi o insandan qaldırılır Və insan keçir müəminlərin cərgəsinə hə? İnsan keçir müəminlərin cərgəsinə <coughs> Möminlərin cərgəsində də Elə vaxt olur müəminlərin cərgəsinə də qalmır Orada da görsən ki, o dairə çox enli bir dairədir Arxaya gedir, qabağa gedir ya yaxınlaşır, uzaqlaşır. Necə peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem deyir ki, la yazniz yani hena Peyğəmbər sallallahu alayhi ve kişi deyir, zina edəndə heç vaxt ümmət ola bilməz. Və kişi deyir, içki içəndə heç vaxt mömin ola bilməz və kişi nədir? <gülüyor> oğurluq elində heç vaxtdir oğurluq eləyə bilməz, e, mömin ola bilməz. Və Şeyx ki va iyakum və ancaq bir şeydə diqqətli olun ki, özünüzü qoruyun ki, belə bir şeyə düşəndə va tə avatəl məruḍə bədə xuruc min Yəni belə bir vəziyyətə düşəndə heç vaxt tövbədən deyir üz çevirməyin. Yəni insan hər zaman tövbəyə tərəf yönəlməli. Və man fa ta'aruf qatilül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 İnsan da deyir uzaqlaşanda artıq deyir necə ki bütün möminlər barəsində gələn hədislər, möminlər barəsində gələn ayələr deyir artıq insanın haqqında, insanın halında o qədər öz effektini göstərə bilmir. Məsələn Allah Subhanahu taala Allah Subhanahu aleyhi, iman gətirənləri müdafiə edib, amma o günahkar görürsən ki, hətta ona mömin ismi itlaq olunsa belə O, Allah müdafiəsinin öz həyatında tapa bilmir Çünki artıq o sifətdən yavaş yavaş insan Neniyyir? Uzaqlaşır Necə ki, qayda gətirirlər Əl-ximayəti və difəyətəm Məl-übudiyyətəm Aydındır Yəni, kamil müdafiə Kamil ibadətin qarşılandadır Kamil, elə bir ki, qorunma Kamil ibadətin qarşılandadır Və ubudiyy ubudiyyə nə qədər zəiflədikcə Allah s.q. vəddəri də o nisbətdə sənin, haq, e, sənin üzərində öz effektini göstərmir, sən görə bilmirsən. Ayrındır. Və sonradan sən demək ki, mən müsəlmanam, mən müminəm, Allah dağla müminlər barisindən belə deyir, mən rahatlıq tapmıram, mən nə bilim bunu tapmıram. Əgər bir xeyir tapson, günah anında yəni günahın da xeyir olmur, yəni bir bəla gəlmə məsələn onda sənə, Allah s.q. həm deyilə, başıqa da nəsə gəlsə ancaq, və ancaq Özü Özündən başqa Heç kimi qınama Sonra şeyx Burada ayələr gətirir İman ayələrini gətirir Bu da qalsın inşallah gələn dərsimizə Və sallallahu aleyhi nəbiyinə Muhamməd Və alə əlihi Və sahbihi və sallam